Bona nit, benvinguts al Ningú, no és perfecte una setmana més al programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya en una setmana molt especial per nosaltres i és que tenim dues estrenes cinematogràfiques molt importants, s'estrena The Incredible Hulk, Hulk i Sexo en Nova York, una mica avui tenim de tot són sèries, són còmics i a més a més és cinema per tant és el, és el dia perfecte pel per ningú, no és perfecte és aquell dia somiat per tots nosaltres on tots els temes del programa es veuen barrejats en, en les temàtiques que, que en són comunes, i ho podran veure gaudir de còmics de sèrie en el cinema. O sigui, és allò, un matxembrat perfecte pels seguidors del programa del Ningú no és perfecte, que com cada setmana venim disposats a explicar-vos moltíssimes coses. I anem a presentar ràpidament a l'equip del programa, ara en bon matí, què tal com estem? Hola, bona nit, molt bé. Estàs preparat ja? Estic preparat, jo precisament avui havia portat un reportatge sobre la literatura d'en de... Pla, Hm. Uh -huh. I bètica no ho podré comentar no, perquè no no, no, no, seria una mica massa soft topic. Horem de deixar-ho per un altre dia. Ara ja que no, no acaba de ser el tema del programa, eh, tampoc. Què depèn, sí, sí. sí parlaràs de Hulk, això sí. Parlarem de Hulk, de la massa i parlarem d'un munt de, de coses més que ens han arribat a l'aniversari de Superman. Moltes noves històries portem avui. Molt bé. Doncs això serà cap al final de la secció de còmics. Abans tindrem a Jacint Casademont, l'home de les mentides. Bona nit, Jacint. Què tal? Passo de ser l'home a la paxera, l'home les mentides. Sí sí, sí, sí. Quins títols tan importants? Tinc No més la setmana passada ens enganyes a tots, ens dius que el Capitàn Amèrica sola la pel·lícula de Hulk, cosa que eh, s'ha has desmentit, vull dir, sí, és que escolta. Eh, les meves fonts són poc fiables. Per menjuat meto. Ja, ja, ja. Jo quan que Los Santos. Ah, tu ves mirant la Latino Review i mira el que passa després. Eh, pues que tren la notícia d'aquesta setmana que té involucrat Capitana Amèrica. Sí. Molt bé, hi ha ja, un món més enllà d'Internet a banda de la Latino Review o no? És, uh... No, no, jo, bueno, sí, però no dir el nom perquè si diu por i no us reconeix. No, un canal ja que disse, Foran. Ai, mer, no? no era... Molt malament. Certo que digues Perez Hilton, que és un altre de aquests no fiable de molt bé, molt bé, doncs això tindrem a les notícies calentes d'avui, a banda de, de, de tot plegat doncs bé, ja, parlarem, ja ho hem dit, de totes aquestes coses comentarem sèries, es va estrenar Calic Fornication la setmana passada, la comentarem una mica, que una mica és una sèrie que ja hem vist tots, em sembla, i també de les estrenes que van haver-hi la darrera setmana a la per exemple, en American Crime Uh, nosaltres el que farem serà abans de començar ràpidament amb les novetats cinematogràfiques d'aquesta setmana recordar-vos que tenim el concurs de Panini Comics que a final de mes regalem un lot de còmics. Encara ens queda un mes eh, per acabar temporada fins a mig anys de juliol o sigui, Encara podem anar tirant uh, El concurs de Panini d'aquest mes és, uh, consisteix en respondre a la segona pregunta Com es diu el director de The Incredible Hulk? Com es diu el director de The Incredible Hulk? Pregunta superfàcil aquesta setmana i uh, em sembla que és la setmana vinent és l'última setmana de mes fem el, el, el sorteig d'aquest magnífic lot que els amics de Panini Còmics ens regalant i que ens ofereixen a vosaltres, a un dels oients que contesti aquesta pregunta i eh, respongui mitjançant el correu electrònic del programa al ningunoes arroba hotmail.com També tenim una pàgina web que és el b3bw.grn.es barra ningunoes o no al Google, ningú no és perfecte Som els primers de la llista i us podeu descarregar el programa, escoltar-nos doncs, amb la Emma Petres quan us doni la gana i gaudida de moltes altres coses que ofereix aquesta pàgina web Nosaltres el que farem, bueno per ser presentar i dirigir aquest programa en a mi l'Ignès Irbat i ara sí, preparem motors perquè anem ja directament amb el que és les estrenes. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Així sona la banda sonora que ha fet Craig Armstrong per eh, l'Incredible Hulk. No? <ríe> <ríe> bueno, el dia que Carrie Bradshaw camini per Nova York amb aquesta sintonia com tramulem, King Kong, eh? Tremulem, tremulem. Sí, sí. Bé, Incredible Hulk, pel·lícula de Louis Leterrier amb Edward, Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth... William Hart, Ty Barrell, que interpreta el doctor Samson, personatge que no sortia a la primera pel·lícula, Robert Downey Jr., que torna a fer de Tony Stark, encara que és una petita escena de la pel·lícula, i Tim Blake Nelson, que interpreta Samuel Sterns, o sigui, alias Líder, que també surt en aquesta pel·lícula. Uh -huh. uh, no sabem si com a Líder o com a Samuel Sterns, abans de convertir-se en aquest enemic de Hulk, que suposo que aprofitaran per ser el gran mm, villano de la pel·lícula de cara a la tercera part d'aquest Hulk. L'Increïble Hulk és la segona part del Hulk d'Ang estrenat al 2003 que ha patit un rentat de cara com no s'ha vist mai, tant d'actors com el to de la pel·lícula. Si Ang estava més preocupat en la part més psicològica del personatge, en el film de Leta Rier prima el Hulk clàssic, el Hulk smash o el Hulk aixafa. Bruce Banner s'amaga a Brasil, on busca una manera de deixar de ser Hulk, un monstre de grans dimensions amb el que es converteix quan alguna cosa li irrita. L'exèrcit nord-americal persegueix més enllà de les seves fronteres. El general Ross li segueix la pista per capturar-lo i utilitzar-lo per finalitats militars. La mà dreta de Ross és Emil Blonsky, un soldat anglès reclutat pels Estats Units. Blonsky intentarà repetir l'experiment que va convertir a Banner en Hulk. El resultat és que es convertirà en un ser abominable i el Hulk culparà Banner d'aquest fatal resultat. A Amig de la batalla hi haurà Betty Ross, la filla del general encara enamorada de Bruce, després de la seva fugida del país. Hem de recordar que del Hulk, de fa 5 anys, eh... almenys la impressió que em va causar a mi és que era una molt bona pel·lícula, al que li faltava acció, un ritme més àgil i un final menys confús. En tota una pel·lícula, que malgrat els bons resultats econòmics, es va quedar amb unes xifres molt inferiors a les esperades. Uh, què anaves a dir, Aram? que estava plegada d'errors de, incomprensibles i de coses que no lligaven a mi tota la història de la figura paterna que es transforma després i agafa superpoders i tota aquesta història, no em va agradar ja, a mi no em va agradar yeah. a, no va agradar. No a va... tampoc va ser del, del meu grat total que es convertís en uh, bueno, uh, l'hombre absorbent sí, sí. no té cap mena de sentit sí, sí Bé, Universal, el cas és que va posposar fer-ne una segona part, ja que s'havien doncs, quedat els ingressos econòmics molt lluny de del que es pensaven recaptar, una segona part que no ha estat possible fins que els drets han revertit a Marvel. Aquesta és la segona pel·lícula de Marvel Studios amb la que completa la primera fase del que ells anomenen la iniciativa Vengadores. La segona part s'estendrà al 2010 amb l'estrena de Thor i Iron Man 2 per finalment el 2011 estrenar First Avenger, Capitán Amèrica i The Avengers amb Iron Man, Hulk, Thor, el Capitán Amèrica i Nick Furya. El Hulk de Leta Rear és més semblant a Frankenstein, fins i hi ha una escena de la pel·lícula, una foto allò de, de Pressbook, que recorda l'escena aquella de Frankenstein amb la nena, que canviem Frankenstein per Hulk i la nena per la Betty i pràcticament és la mateixa escena, eh? Bé, el director volia canviar el to poètic d'Anne Lee per una cosa més fosca i terrorífica. Malgrat que se li va oferir novament el paper de Bruce Banner, Eric Banner, l'Etherier preferia Edward Norton perquè s'assemblava més al Bill Bixby, és a dir, el protagonista de la sèrie dels anys 70, i curiosament, jo també hi estic bastant d'acord. Curiosament, Norton, fan dels còmics, va rebutjar el paper quan ja li van oferir el 2002 perquè el guió no presentava Banner com un fugitiu. Norton va acceptar eh, per aquesta nova pel·lícula de Hulk, que canvi de que pogués mangonejar el guió al seu gust i ser un dels productors. Es veu que ja és habitual l'actor, això de mangonejar doncs, els guions i les pel·lícules, el seu intervencionisme que més enllà del seu paper d'actor, i és conegut, és conegut com, bueno, entre la indústria cinematogràfica com el terracollons de Hollywood. Cada dia introduïa canvis. Uh, Norton va eliminar el personatge de Rick Jones del guió i va afegir el de Samuel Stearns, el líder, i és el responsable de deixar el final obert per una continuació. Curiosament, Leterrier i Norton es van entendre molt bé i no va haver-hi cap problema fins a l'etapa de postproducció. Leterrier i Norton van preparar un muntatge i Marvel un altre. La versió Leterrier-Norton amb més diàleg durava 140 minuts la de Marvel, amb més acció i menys drama, dura poc menys de dues hores. No cal dir que la versió que veurem en cinema és la de Marvel, però crec que la versió de Norton no quedarà inèdita i que un dia d'aquests la veurem en DVD. Home, és probable, sobretot, quan sortiu el DVD de Hulk, que ha moltes més coses, però la veritat, jo, eh, de canto per la de Marvel. Volem uh -huh. veure una pel·lícula de superherois. Per diàlegs, doncs, ja tenim la primera de Hulk. Ja, i a més, és... és, és el... 140 minuts! Hulk és, és això, és Hulk aplasta no, no són diàlegs Hulk és, és... bueno, avui comentant els 10 millors còmics de Hulk, mm -hmm. potser ho discutirem això. Vale, discutirem una mica nosaltres comencem a fer boca i escoltem el trailer d'Incredible Hulk he estado solo mucho tiempo no porque quiera sino porque hasta que resuelva este problema tengo que estarlo Su objetivo es un fugitivo del gobierno de los Estados Unidos que ha robado secretos militares. Esta es la localización. Caza y captura. Lo queremos vivo. Cójanlo. Por lo que a mí respecta, el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano. Aléjate de mí todo lo que puedas. ¡Vete! Hay aspectos de mi personalidad, que no puedo controlar. El objetivo está en el paso elevado. Y cuando pierdo el control, es peligroso estar cerca de mí. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Lo quieren convertir en un arma. Si se lo entregamos, no nos lo devolverán jamás. Señor, si volviera a intentarlo, cuente conmigo. Quizá pueda conseguir algo parecido. ¿Listo? Sí, equilibremos un poco las fuerzas. ¿Qué es eso? ¿Otro de sus experimentos biotecnológicos se ha ido al traste? ¿Qué Solo una cosa puede luchar contra eso. Está dentro de mí. Doncs així sonarà cinema la sintonia de Sexo en Nova York, que també arriba aquesta setmana a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta popular sèrie de finals de 90. Saps, saps de què m'ha fet sí. pensar aquesta sintonia? He trobat que tenia un toc a James Bond. Sí, és veritat. Saps? Això... He pensat, ostres, mira, té un uh -huh. aire bon bondià. Jo, després de tornar a escoltar la música i tal, la... ostres, em entren ganes, eh? Les trobava faltar, aquestes nenes. Home, i tant. El que passa que serà Mr. Botox, em penso. Però, bueno. Bueno, el... malgrat el que diem, vam dir fa unes setmanes, aquestes noies tenen 40 i pocs, eh? Vull dir, no. L'única que té 50, 53 o 52, em sembla que és la... La Kim, la Catral. Kim Catral. Però les altres tenen 42 i 43 anys. És eh, vull dir que, bueno, encara, encara la quinta Catral en té exact 52. Veus, ja tot he dit jo. Jo ah. vaig estar mirant l'altre dia. No està mal, eh? No, no està mal, però Pasen les altres... Vas anar de ligoteo. La Sarah Jessica Parker en tenia de 42. i Ja ho vas mirar -ho? Sí, ja ho he mirat. Va. I la Cynthia Nixon és la que en té 43, la Christine Davis també en té 42. Vull dir que, més o menys, la, la que desentona és la Kim Cattrall. Ja no són unes 30 anyeres. No, no, no. I la Kim Cattrall encara menys per anar fent de putona... De... És el paper. A veure, aquesta dona s'ha fet popular. Des de, des, de la, des de la primera pel·lícula que va rodar, que era la professora de, de gimnàs de, de, de Porqui, de policia, de porquis, de porquis. De porquis? Sí, sí, que ja sortia allà fullant els gimnàs. <ríe> mm, des de llavors no ha deixat de xingar aquesta dona. Jo la segueixo des d'aleshores de I, i també seu. va fer l'oca acadèmia. Oi que sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, sí mm. la primera o la segona, les primeres sí sortia. Ei, Bercer, era la traïdora d'Star Star Trek sí, a més a més. Una volcana traïdora Ui, ui, ui. Si la veies, l'espoca, Sexo en York. Bé, uh, bueno, Sexo en York, pel·lícula de Michael Patrick King amb Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristen Davis, Cynthia Nixon, Chris North en el paper de Mr. Vic, Debbie Cajam com a Steve i Jason Lewis en el paper de Smith. Carri, per això ja té més de 40 anys. Les seves amigues Samantha, Charlotte i Miranda continuen al seu voltant i per ella són el més semblant a una família. Carrie viu amb la seva parella, Mr. Vic, amb la qual, després d'una conversa en la que no falten malentesos, decideix quejar-s'hi. El film arranca temporalment 4 anys després del darrer capítol de la sèrie, l'equivalent en temps real, ja que el darrer episodi es va emetre el 2004. La sèrie va començar l'any 1998 pel que ja fa 10 anys del primer cop que van conèixer les amigues nova en aquests anys, que no hem tingut sèrie, les seves vides han canviat. Carly encara viu al mateix apartament i ha deixat la seva columna per gestionar la seva pròpia web. Miranda acaba de sabentar-se de que el seu marit li ha estat infidel i decideix tallar la relació. Charlotte és feliç amb la seva nena adoptada i acaba de saber que està embarassada. Finalment, Samantha viu a Emma Smith, en una casa de Malibu encara que no pot deixar d'enyorar la seva vida a Nova York. Des de final de la sèrie, el 2004 es parlava ja de fer una pel·lícula. Kim Katra les queixava de que el seu sou era massa baix i Sarah Sissick Parker estava cansada de que l'encasellessin en el personatge de Carrey i no volia anar més enllà de la sisena temporada televisiva. Quatre anys després, sense que cap de les quatre actrius hagin fet res destacable, han servit per posar d'acord a tothom i tirar endavant aquest vell projecte. Parker eh, va escollir a Michael Patrick King, guionista de la sèrie, que escrivís el guió de la pel·lícula i que també es fes càrrec de la direcció, malgrat la seva inexperiència en aquest camp. Durant les dues hores i mitja de la pel·lícula veurem a quatre dones unides per l'amistat, relacionant-se amb amics, marits i xicots, i com l'edat i la maduresa ha afectat a cada una d'elles. Un moment, ah, no? un moment. Sí. Dues hores i mitja? Sí, sí, sí. Això ho, són has cinc bé. capítols. Cinc capítols seguits, sí. Mare sí. És com fer una marató de, de... Home, mitja i... temporada de sèrie. I no et serviran un cosmopolitan a mit... a què? Per dues hores i mitja aguantar allò com... Jo crec jo que penso sí, penso que no? mai he vist cinc capítols seguits de Sexone. No, jo, jo maratons, tampoc. Maratons jo hem fet maratons, maratons hem fet, però de cinc... Mira, serà la primera vegada, tu. A veure què tal... <laughs> Hem de dir que en el film les quatre amigues tenen parella i que continuaran interessant-se per la roba, les sabates i les bosses de, de disseny. Recordem que el personatge de Carrey està inspirat en l'escriptora Candance Bushnell que l'any 1997 va escriure el llibre Sex and the City, un recull de les seves columnes del New York Observer sobre ella i les seves amigues, que va començar a escriure el 1994. Hem de dir que per recrear el pis de Carrey es va tenir que posar, es van tenir l'equip de la producció es va tenir que posar en contacte al Museu Smithsonian de Washington, on s'exhi l'escriptori de Carly Bradshaw, entre molts altres objectes de la història cultural i popular dels Estats Units. Jo ho puc assegurar perquè hi vaig estar-hi l'any passat, l'escriptori no hi era perquè, perquè estava en rodatge, però les Smithsonian de, de Washington tenen autèntiques relíquies, els autèntics robots de r 2 D2 i C3PO, la samarreta d'atacar sang de Bruce Willis de la jungla de cristal... Uh... El, bueno, no sé el, la, la guia de camins de la sèrie Amash no? uh -huh. autèntics tòtems de, de, la, de la cultura nord-americana un museu d'allò més peculiar sí, sí, sí un museu extraordinari, molt, extraordinari molt, molt més recomanable que els museus que teníem per aquí casa nostra va? vas a parar, per favor podem veure l'escriptori de Carrie Bradshaw qui vol veure romànic del segle XV P per exemple per favor. És, és la cultura que interessa avui en dia ah, molt bé molt bé, alguna cosa més que voleu afegir a aquesta estrena? Que hi anirem. I tant. Hi anirem potser demà amb una mica... Bueno, sí, amb una mica de sort demà. Molt bé, doncs nosaltres el que farem serà escoltar el tràiler de Sexo Nueva York. Dame un beso de despedida. És mi último beso. Como soltera. La soltera incorregible Carrie Bradshaw se casarà con John James Preston este otoño. ¿Quieres un brillant? No. Regálame un armari bien grande. Después de tantos años viviendo en Nueva York, suponía que si algún día mis amigas y yo conseguíamos un final de cuento... ¡Ese sería el final del cuento! ¿Qué es esto? Bienvenida a casa, nena. Yo siempre supe que se casaría con Vic. Incluso después de la segunda ruptura. Desde luego. Y de la decimoquinta, nos gustaba pelear. Pero la vida real... ¿200 invitados? No Te quieres. quiero a ti. Eso es lo que quiero. Siempre da una vuelta más. Tenemos un problema. No puedo creer que vaya por la ciudad pensando, al final voy a ser feliz. ¿Le doy más importancia a la boda que a Vic? No significa nada, solo fue una vez. Está ya embarazada. Dios mío. ¡Oh! como soy. Nunca he creído en el matrimonio. En cambio, el botox siempre da resultado. La vida no siempre es igual que tus fantasías. Por eso necesitas amigas de verdad que te ayuden a poner los pies en la tierra. Menja veu que Quim Catrall ja ironitza diu que es fot de Botox fins, a, fins al cul no? Vull home, dir que... Aquí, que no intenti enganyar ningú <ríe> no, no vinga, per les tres últimes estrenes 3.19, pel·lícula de Dani Sàdia Miguel Ángel Silvestre, una pel·lícula del debutant Dani Sàdia presenta un relat d'històries paral·leles amb inquietants punts afins que parla sobre l'amistat, l'amor, la mort la lleialtat i l'atzar Sàdia posa sobre la taula les grans preguntes existeix el destí o tot és casualitat? La neguet lleig és la pel·lícula de Michael Hegmer i Carsten Kilmerich, una pel·lícula de dimensió 3D europea que recupera el famós conte de Hans Christian Andersen per reinventar-lo pel públic modern. Ara, la neguet no creu que la seva mare és un, en realitat un signe, sinó que creu que el seu pare és una rata. A mi, la veritat, sincerament, que en donin el conte de tota la vida i que reinventin a la seva mare si volen però que deixin aquest conte en pau. I la darrera estrena, la llegenda, la leyenda del DJ Frankie Wilde, una pel·ícula de Michael Doce amb Paul Kay, una comèdia dramàtica que ens narra la biografia del DJ Frankie Wilde. Frankie era un DJ de fama mundial, disfrutava d'una vida de superestrella a Eivissa quan poc a poc va començar a quedar-se sort. La seva dona el va deixar, el seu, mànager, el seu mànager el va abandonar i va caure una profunda depressió. Frankie va desaparèixer misteriosament d'escena. Qui vulgui ser la seva vida, ja ho saben, la leyenda del DJ Frankie Wilde. De qui és això? No és una pel·lícula britànica, petitona, Michael Ducey. Uh -huh. Un senyor que no ha fet massa res. No, que és que, mira, m'ha cridat l'atenció. Doncs sí, mira, no estaria allò eh, per veure alguna diferent. De totes maneres, tan intensa però la setmana que ve no s'estrena res, o sigui que fins i tot la podrem arribar a recuperar, aquesta pel·lícula. I ara és així, prepara't perquè comencen les teves notícies calentes. Què dèiem per 10 Doncs quan vulguis comencem ja per la, per la primera, ràpidament, perquè avui anem amb el temps a tope. Temps a tope, guai, mola. Uh, comencem. Comencem amb l'apartat videojocs de la setmana. Benvinguts oients, és que l'aire condicionat molesta molt perquè sap molt... Es, es pot apagar, hi ha un botó vermell no, que permet apagar l'aire condicionat. No, que és molt divertit d'apagar de l'aire deia uh, Len Wisseman, director de la jungla 4.0 mm. ha fitxat per dirigir la pe·li basada en un videojoc que és Gears of War. Buf! No crec que en sorti res de bo, eh, la veritat. Però pel videojoc en què es basa o pel videojoc? Doncs mm. sí. Home, perquè el, el joc ja és un doom, en el fons. Jo, jo, jo és que les pel·lícules basades en videojocs la veritat és que... S'ha pues ambientat a una ciutat, és diferent. On... Vale, ja m'ho sabràs dir. Sí. Well, Bé, va, s'ha picat, pica Ah, hi <ríe> un altre videojoc que es porta a la gran pantalla, Esturoc, de la que en tenim pocs detalls més. Sé que ja va de dinosaures, i ciència-ficció, i poco más. Ah, ja, però ja està, home, Jurassic Park, uh, 4, això. Ja és. Després Millennium Films, que m'agradaria qualificar-la partida com la nova Canon, vol fer una ple... prequela de Los Tres Mosqueteros, uh, de Dumas, mm -hmm. en què no apareixeria Artanyan fins l'últim moment, oh. per fer després una sèrie de pel·lícules, reinventant un altre cop aquestes aventures, d'Alejandro Dumas. Bé, bueno, no sé fins a quin punt pot ser interessant això. O... Pensa que ho fa Millenium Films, que bueno. està traient totes les seqüeles de Rambo, Rocky, i està comprant drets a franquícies 280. Bé, bueno, perfecte. Gra Gran productora la nova canon. Després males notícies per a Iron Man, perquè jo un favor veure potser que surti del projecte, perquè es veu que Marvel li fica molta pressa i ell diu que necessita més temps per fer una seqüela d'Iron Man. M'ha dos anys, eh? Saps què et dic? La veritat és que m'és bastant igual, eh? Vull dir, estava ben dirigida, però com que tampoc era res extraordinària a mi, mentre es mantinguin els actors i el pressupost... Ah, és veritat, sí, sí. I, un, I el guionista. I el guionista, és veritat? Mm -hmm. Doncs ja em sembla bé. Pues, ala, el que sí que està en ratxa mm. és Robert Downey Jr., que com ja portem 3 setmanes comentant la maleïda notícia, que Gar Ritchie vol fer una pel·lícula de Sherlock Holmes doncs tot apunta que serà ell qui sigui Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. O sigui, últimament no li donen papers de drogadicta, no? Sí. sí. És una cosa peculiar. És <ríe> el que li va. Sí, sí, però, bueno, clar. drogadicta o vicis en general perquè també deien de Hugh Hefner fer-ne el biòpic que sí, seria sí. ell no S'havia rumorejat, però no, no hi ha res encara. Però és mai. que també eh, està a punt de fitxar, si és que no fitxa, fitxat, per una altra pel·lícula dirigida per Ron Howard, produïda per Brian Graser, que és el mateix del Código de Vinci. A ah, Per cert, ara que dius això de Ron Howard, un aplaudiment des d'aquí, els senyors del Vaticà, per no deixar rodar Ron Howard. Jo crec que és un senyor que s'hauria de vetar de rodar a tot arreu. Eh? per S'ha defensat l'Església. Un aplaudiment. Eh? I que, no, que no serveixi de precedent. Però. Exacte, tampoc ens passem, però m'heu destreutat la notícia completament però bueno, doncs això que el senyor Robert Downey Jr. segurament fitxa per la nova pel·lícula Ron Howard produiria per Brian Grasher, que és el mateix Ángeles de Moni, Joseco de la Vinci mm. Unamente Maravillosa i totes aquestes tonteries repeteixo, aquest home se l'hauria agafar una càmera, de, ja, ja, la càmera de, de casa seva de, de fotos, jo li prohibiria com us anava dient, Robert Downey Jr. sembla que pot ser que fitxi <ríe> bueno, va, d d per d la pel·lícula Cowboys and sí. Aliens <ríe> A que no sabeu de què va de Cowboys i Aliens. Dio meu, Sou genis del ah, cinema, sabia jo. Aquesta és la mentira falsa de... No, mentira ara bé, falsa? ara ve. Reoble tambores. Tran. Va. Merci. Doncs sembla ser que DiCaprio podria ser el Capitàn Amèrica de Marvel. Aquí chillidos, si us plau. Sí, jo, jo, jo el comentava abans fora de micro, seria Capitán d'Amèrica, però abans de que l'injectessin la forma del supersoldador, o sigui, seria quan és en Klenke encara. Però jo, no... tinc, jo tinc una pregunta encara més interessant. Per què ens dius els que no estem a la peixera que et fem els efectes especials quan ets tu el que estàs a la peixera i ets el que haurien... Ah, Perquè de el senyor director no em deixa tocar l'ordinador. Jo vull ficar en música, t'espoca. Diu, no toquis ah. que ho espatlles. Clar, clar, clar. S'ha no l'ordinador. No és culpa meva per a mi. Doncs tornant al tema Capitán d'Amèrica... Eh, realment Leonardo i Cabrio li falten centímetres de múscul, d'alçada i ja comença a tenir una data aquest home també. Mm -hmm. Hauríem de buscar algú una mica més jove, potser. Més jove i més catxes. Uh, molt bé, doncs fins aquí les notícies aquesta setmana, jacin i anem directament amb la tertúlia. Jo ho farem ben ràpidament, parlarem de la pel·lícula An American Crime primer, si t'assembla bé, Aram, que és Ens la que has vist. Em sembla que tots l'hem vist. Eh? Que sí que És curiós, que és una pel·lícula que, em sembla, els quatre membres del programa l'hem vist. És casualitat. Per sí. cert, vull rectificar el comentari sobre Leonardo DiCaprio perquè va néixer el 74, per tant, no és gran. No. Té 34 anys. Sí, però bueno, per fer de Capitán d'Amèrica, tinguin en compte que Steve Rogers era un soldat jove... Certo, certo. Um... Però bé, bueno, en tot cas, aquest petit detall. Sí. I parlem d'An de... American Crime. A veure, jo vaig anar sense tenir massa clar de què aniria el tema, no sapiguem que hi havia la Ellen Page, l'actriu de Juno, mm. que s'ha bueno, i que ja havia estat a Hard Candy, també. Sí, sí, curiós, sí. És curiós, he vist tota la seva filmografia. X-Men penso... 3, també l'has vista? No, ah. surt de x Kitty Pride És la Kitty Pride de x sí. però d'això no ho vist. Sí, sí, hosta, falta aquesta. Me falta aquesta. Bé, bueno, i què, què tal? Què tal, què tal? Uh, em va agradar, però tampoc... O sigui, una... és una pel·lícula una mica maniquea. O sigui, és... els personatges són o blancs o negres. Saps? O sigui... La madrastra és molt dolenta, la Ellen Page és molt innocent i l'altra és molt bona. És com... No hi ha grisos. Tot és o blanc o negre. Està basat el... en una història real, eh? I sembla ser que la cosa va anar tal com podem veure a la pel·lícula. Val, molt dura, però... eh? Sí, no, que... però a mi el fet que estigui basat en una història real eh, ni fun i fa, uh -huh. Zato, sí, és bastant igual Fargo m'agrada tant si està basat com si no està. Sí, o sigui, per mi ni suma ni resta Aquestes pel·lícules pots eh, a, pri a priori crear una mena d'estrena un teléfono d'antena 3 de les 4 de la tarda de uh -huh. dissabte i, i no no és el cas, converteix en una història La Crystal Sílvia es diu? Sílvia? La, Sílvia, la Ellen Page té uh -huh. un caràcter completament innocent, angelical, que és fins i tot exigerat en una nena de 12 anys, que passa? Que no ha fet mai cap barrabassada. Uh -huh. Saps? És allò. I la pel·lícula, ja, ja t'ho he comentat abans fora de micro, també em fa pensar una mica en Dogville i en tot el que li passa a la Nicole Kidman a Dogville. Uh -huh. que passa que Dogville és molt millor. Tenim a la Marta per l'altre, per al telèfon. Vaja, Marta, bona nit. Bona nit. Què tal? Bé. Què ens pots dir de American Crime? Bé, bueno, la meva memòria és bastant... Uh... Ui! En Jacint, en Jacint, que s'ha de baixar... Oh, hi ha un problema, tenim un problema de coplement. Ui, ui. Digues, digues, Marta. Doncs que n'ha de dir que la meva memòria és curta... Mm -hmm. I que, que fa uns mesos que la vaig veure... Me vaig quedar amb... Que ho vaig passar molt malament... Mm -hmm. I que té raó que la noia és massa innocent. O sigui, és com si... Hola, sóc el contenidor de tots els desastres del món i tota la merda que els altres creen, o sigui, és com si ella provoqués els, els problemes i mai digués, eh, que no està dió, saps? Això a mi me feia molta ràpid. Sí, és una pel·lícula eh? que posa nerviós, eh? Posa Perquè... nerviós. És d'aquest tipus de pel·lícules que tenir el protagonista putejat sí. tota la pel·lícula. A mi va haver-hi moments que em feia pensar també Misery. Sí Sabeu sí, sí, l'adaptació sí, sí, de Stephen sí. King de l'escriptor, que l'adona té sempre estat? Sí, sí. Doncs també era lostres ostres, que parin ja de, de tenir-lo aquí apretat, perquè escolta'm... Mm. Tu, Jacint, també l'has vist, no? Sí. I què et va semblar? A mi em va agradar molt. Uh -huh. Per mi era millor que vam veure al festival Les Sitges. Crua, però... Ja sé amb final aquell doble que... Mm. A mi, bueno, em, em va colpir, eh? És que és un final que et deixa tan, tan xafat que no, que no saps com reaccionar, no? No em va pas desagradar, em va sorprendre i no em va desagradar allò, que us pensàveu que tal? Doncs pues, toma! Sí, sí, ja, que és com el sexto sentido. Sí, estan morts tots <ríe> <ríe> És que és molt difícil sense explicar detalls no, clar, de la tràdia, parlada al final. Us, us pensàveu que ho havíeu passat malament fins ara? No, doncs ara ho veureu, no? El meu primer és... pensament després de veure la pel·lícula va ser com és que uns pares així deixen la seva filla Ah, perquè els pares són uns cafres. Ara. Ah, Comencem home. per aquí. I perquè al sud, al sud dels Estats Units aquestes coses no passen. Clar, suposo que també deu haver-hi aquesta idea de tots som veïns, de què ha de passar, de mitjans dels 60, mm. no hi ha el pànic que hi ha ara. Canviem de pel·lícula una pel·lícula que, curiosament, ja he tingut molt males crítiques, que és L'incidente, l'última pel·lícula d'Amnay Shamelan, que he de confessar que a mi em va agradar. Uh, malgrat de, bé, no, que, que sí que hi ha coses a la pel·lícula potser, no sé, jo què sé de què es queixa la gent de que la pel·lícula és lenta de que... però a mi, a, veure, a mi em va agradar potser, eh, bé, bueno, tot plegat és una mica ambigu perquè tal com passa la, la història té un, un inici brutal amb unes escenes absolutament terrorífiques el, els obrers tirant-se de, de l'obra això és bestial, a més està filmat però però com mai, no? No sé, Marta, tu també l'has vist, aquesta. Jo també l'he vista i trobo que està molt ben rodada, hi ha escenes que et quedes amb elles, vull dir, escenes, o, no sé, que et fan riure de... de de, de l'esglai, no? De, uh -huh. No sé, o de l'absurditat. Clar, jo no sé si qui Xamelan tenia intenció de fer riure o aterroritzar el programa no, de... Jo, la veritat és que uh, l'espanta te Sí, però també fots a riure, eh, perquè però hi ha clar, un moment... Però clar, personatge més... Uh, la, història de la, la història de la iaia fa una mica de riure. Sí, sí, és boníssim, però És clar. És allò que saltes eh? de la botega però pisses de riure als dos segons, no? Sí. Vull dir que... <ríe> no sé. En fi, a mi em va agradar, l'únic que... No m'agrada gaire Marc Walbert. Uh -huh. I la que fa la seva dona no l'entén gaire. No, no entenc gaire el seu comportament. O sí, sigui, la que fa de la seva dona sembla que vagi drogada a tota la pel·lícula. A la pel·lícula és una relació entre els dos que no entenc gaire. No, jo em pensava que al final dirien que ella anava drogada o això, però no, no, no representava que, que, que, que estava supernormal, que, que era ella així, no? Home, no sé, jo tampoc li vaig veure com per anar drogada. Jo el que maquillo ja. és que ells dos tenen una relació eh, uh, complicada, es veu, estan passant per un mal moment i hi han ha comentaris, en Joan Leguiamo en un moment li fa un comentari amb ella sobre uh -huh. la seva filla que, que no acabes d'entendre, bé. Sí, sí. En fi, però en, en termes generals, jo crec que una pel·lícula hora i mitja, tu que avui dia, cosa, jo crec. no durarà més d'hora i mitja. Eh? Que t'entrete i passes una bona estona. O sigui, o sigui si que... és una tonteria com una casa, que al mínim dura poc. Sí, senhor. bé. Perquè mira, Sexo a Nova York ja fa mandra. Sí, la veritat és que cinc capítols és t'omatge. Mm. De totes maneres, bé, jo ho he de dir, a mi em va agradar, no és el que més m'agrada d'aquest director, però, però bé, és una pel·lícula que, que està ben resolta i, i té imatges que passaran a la història. Eh? Històries com la Chica de l'Agua, m'agrada més. Ja sé que la gent la va criticar molt, i la seva aparició també, però... A mi em va agradar la Chica de l'Agua, eh? ella es va passar una mica, i sí, hi ha sí. coses que no estan bé, però en general... Mm. A mi em m'expliquen un conte i em tenen... Uh, això, vengut, això, eh? això de matar el crític de cine trobo una pedanteria que... que bueno. Home, i agafar-se allò el paper de salvador de la sí, humanitat sí. també és una mica així. Molt bèstia. Bé, uh, anem ràpidament, Marta, uh, no pengis, que et recuperarem amb les xafarderies i anem molt ràpid amb el box office. El que més dona als Estats Units, El box office. Més Hulk. Aquesta setmana a Box Office a la posició número 5, Indiana Jones i El Regne de la Calavera de Cristall. Quatre setmanes, 276 milions de dòlars. A la 4, You Don't Mess with the Zuhan. Dues setmanes amb 68 milions. A la 3, The Happening. Entrada a la setmana amb 30. A la 2, Kung Fu Panda. Dues setmanes, 117 milions de dòlars. I a la posició número 1 d'Incredible Hulk. Entrada a la setmana amb 55 milions de dòlars. Bona entrada per la segona part de Hulk, però un pèl inferior a la de la pel·lícula d'Ang Lee de 2003. Al contrari que aquella que es va desinflar en al cap d'una setmana, els, produc els productors esperen que la segona part que ofereix grans dosis d'adrenalina sigui un film de llarg recorregut. La mitjana de la crítica és de ben menys. Anem a repassar les crítiques. El Wesley Morris diu que només els efectes són especials. Li posen a ben menys. El Roger Ebert diu que... He estat fent servir el meu Timex, amb esfera il·luminable, massa sovint. El Matt Page diu que no és del tot creïble, però prou furiós per passar una bona estona. El Chris Fansworth afegeix que la pel·lícula és una mica com el mateix Hulk, gran, tonta i violenta, però en el bon sentit. El Kirk Honeycutt diu que reparteix bé l'acció. El Kenneth Turan diu que Marmel... Entre, eh, no, aquest no. El U Lumenic diu que han donat de ple en l'objectiu majoritàriament aportant l'espectacle perdut en el film d'Ang Lee. Aua Scott eh, diu que el, el suficient Hulk hagués estat el títol més indicat al James Van Dernelli, de uh, Real Views, diu que aquest film ens ofereix menys converses i més aixafaments la nota li posa una B Mick LaSalle del San Francisco Chronicle diu que és una gran millora respecte al film del 2003 li posa una B i Claudia Puig de USA Today diu que és bastant entretinguda i li posa una B menys pel que fa de Happening Demna i Shyamalan les crítiques han anat molt justetes la mitjana és una C Taibar del Boston Glove diu que De Chanel mai havia semblat tan comatosa la nota a una D. Roger Ebert diu que és estranyament comodadora i li posa una B. Geoff Berkishair del Chicago Chronicle li posa una C menys i irònicament comenta que fa por com sense oler-ho resulta divertida. I ara sí, anem directament a les xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies A les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, pots començar a atacar quan vulguis. Sí, avui anem tard, eh? Sí, anem tard, anem tard. No has esmentat en Roger Ebert? En Roger Ebert... Eh... Sí, ja ha sigut un dels útils que ha comentat, em penso, eh? Sí, he dit alguna de Roger sí, Ebert que li va agradar... anys. Li va agradar de Happening. Ja fa 66 anys, Roger. Sí? Bueno, doncs... Aquesta setmana fa 66 anys. Molt bé. Ho he vist abans també fent el xafarder. Doncs, Molt bé. Roger, a veure un dels crítics més, admi... més admirats de, de, de, dels per Estats tu, Units. més admirats per tu també. Sí, doncs pues sí. sí. sí. Què, què, què us he de dir? Jo, jo me'l miro fins i tot quan surt a la CNN fent aquelles coses. Mira... Doncs ja que el... és la setmana de Hulk, tinc una noticieta. Hmm? Una informació íntima del rodatge. És el que Liz Tyler um, fa de xicota. Sí. De, de No Hulk se sentia molt avergonyida al costat de Edward Norton pel seu físic és a dir, ella deia que s'havia posat tant a to, perquè ella ha matxecat molt el seu cos per fer Hulk que li feia vergonya a les escenes romàntiques de posar-se al seu costat i no volia que la, que la rodessin al costat d'ell per no sentir-se en inferioritat físicament però si està molt bé, l'Iff Tyler ja, bueno, escolta, és el que diu ella bueno, bueno Escolta. Diu que estava tan esbel que se sentia, bueno... I ella està molt... Bueno, igual. Està molt... Què? Estava molt bona, tu, què? Exacte, diem-ho clar. Sí. Molt bé, després d'aquest comentari de qualitat, i va neta, no? Sí, sí. Estava <ríe> on va neta? Vinga. Sí, sí. En Jacín és una cosa important per a les noies, no? Que si, siguin netes, com vas dir la setmana passada. Utilitzem la frase com a tot en veig. Sí, sí. agradar. Doncs el meu primer titular, després d'aquesta de Hulk, Raffa, eh però la català correcta, entre Aniston i Connelly. Les coses s havien posat lletges entre les dues actrius, companyes de repartiment a la pel·lícula He's Just Not That Into You, per una portada de la revista Marie Claire. El publicista pro de Jennifer Aniston ha desmentit els rumors que acusaven que aquesta s'havia negat a compartir portada amb Jennifer Connelly. No sabem per què, no sé si és que li cau malament o... o és no, és que... cosa d'ego de ties. Ah, exacte, no. de fet, però de fet el publicista d'Aniston diu que la idea d'una portada conjunta va ser precisament d'ells, o sigui, del publicista i d'Aniston, perquè la revista Marie Claire la volia en solitari. Aquí no se sap molt bé uh -huh. el parcat. Molt bé, què més? Nicole Kidman, que va esclatar a plorar en veure la primera ecografia del seu bebè. Kidman es va emocionar profundament quan li van ensenyar el fetus del seu fill en la prova que et fan amb els ultrasons. L'actriu ha confessat que en el moment en què va veure aquella massa una mica no sé, borrosa del seu... Bé, bueno, potser ella, com té molta pasta, fan aquestes noves ecografies que es veu, que es, es veu fins a l'ànima del nen. O sigui que... Diu que en aquell moment va ser màgic i per ella i pel seu marit, en qui és urbant, i diu que pensa gaudir al màxim del seu embaràs i que ens alegram per ella, no? La veritat és que m'imagino esclatant a porar i tots els punts de la cirurgia que se salten de la cara de cop. No, que no té cirurgia, només es posa bòtox. Ja, no? ja. Però pues se't deus estar prohibint el bòtox quan estàs embarçada. Pues jo crec que sí. Ah. Jo crec que, que aquesta dona que no li prohibeixin no, el bòtox perquè o sigui, es desfà, saps com el dolent de qui n'enganya o a Roger Radi? <laughs> ens hi passaria el mateix. Què més? Jacint? Molt ben dit ser president. Molt bé. Fal, notes de Nicaragua. L'actor estava sol a un bar de Nicaragua, el bar es diu La Iguana, per si un dia i aneu, doncs sabeu que ja hi ha estat. En Màxima Conagio, després d'un curt viatge a Costa Rica, on ha anat a practicar el surfing. El fet és que divendres passat va sortir de marxa a la nit i va agafar un bon pet i va flirtejar amb totes les noies que se li van passar per davant del barri i elles pues, es van deixar. Home, tu diràs. S'ho va passar tan bé que va repetir dissabte, l'endemà, però aquí sí que es va passar. Es va comportar, diuen, com un noi de 18 anys es veu que anava tan borratxo que caminava d'un costat a l'altre xocant, no sabem si eh, no ho feia express amb les noies. Però una pregunta, en Mateo està a punt de, de ser sí senyor, pare, no? ara anava a dir. La, eh, Màxima Conejó serà pare del seu primer fill a finals d'aquest estiu de la model brasilera Camila Alves. Silenci. No, no, no la reconeixem. No, no nosaltres bueno. tampoc, però la qüestió és que serà pare i mireu quin espectacle que va fent. Sí, bueno, va. mentre no s'arribi menjar una hamburguesa al terra, encara... <laughs> bueno, Està la bèstia. qüestió és que l'anècdota va ser que anava tan borratxo que, que va perdre les xancletes. <laughs> I I va, va de tornar descalç a l'hotel. I es va afilar a una taula del bar i va començar a cridar amb una espècie d'espanyol de que... estrany que havia perdut les xancletes i que si algú les trobava, doncs que plau. Molt bé, molt Mare bé. No s'hi portessin, eh? Uh -huh. Molt bé, aquestes coses que es fan, eh? També als casaments, hi ha gent que ha acabat així, eh? Uh -huh. Jo no vull recordar com vaig acabar l'últim casament. <ríe> sense xincletes? Parlem d'un home que feia molt de temps que no sortia a la meva secció, Quino Riffs. La xicota de Quino Riffs fa tot les a can. Què dius ara? Que això, això ho vaig a buscar. Com, com es diu l'actriu? China, China, China Chou. La filla del propietari del restaurant Mr. Chow. Mister show, és, uh, show, no tenen una cadena aquí així, de, de, no sé, per, per aquí, que ca, Catalunya... De, no sé. No? La qüestió és que la noia va decidir seguir els costums de les europees i despitregar-se a la platja pa, i fer un banyet uh, fantàstic amb les m, domingues flotant. Molt bé. Rips no semblava importar-li que la seva xicota ensenyés els pits. De fet, m, els paperats i no van parar de criballar-la fent-los fotografies i en Quino Rims, la seva reacció va, fer, era, va ser de somriure entre dents. Uh -huh. he, he, he. Mira que tinc, eh? Aquí eh mira que bona dia. que està la meva xicota. Txinxa, oh. txinxa, nanananana... Veure... Aquí més, a casa, a casa de la Sara Jéssica Parker està prohibit dir persona grassa. El fill políticament correcte de Matthew Broderick i qui serà Jessica Parker ha prohibit utilitzar la paraula gras o "grasa" a casa. El petit James Wilk insisteix que la paraula li molesta més que qualsevol altre improperi. Uh -huh. No sabem si és que el nen uns quilos de més. El, el que té és una tonteria de més que només se li treuen quatre bufes. Ah, casa. el mateix. Eh? Que recordi que viu a Amèrica, que ja quasi tots són grassos. Sí, exacte. Sí, exacte. Okay. Què més? Bueno, tenia la notícia de l'església bé ja a la visita tu Ignasi, sí, que no cal que la tornia, eh? Ben, sigues repetir un, un aplaudiment pel Vaticà. Saca que serveixi de precedent, però um, Barack Obama, mm -hmm. que també té cabuda a la meva secció. I tant. Contesta els e-mails Scarlett Johansson. Uy, uy, Scarlett Johansson està escrivint mails a Barack Obama? Sí, senyor. Serà Primera Dama? Eh? Scarlett eh? Johansson sap escriure? No, és més. Escarla Johansson li dona consells polítics. Ah ¡Vamos! ¡Vamos! Que menús. Johansson està sorpresa que un candidat a la presidència dels Estats Units eh, pels demòcrates tingui temps a contestar-li els seus emails, i és el que l'acribilla. Resulta que el germà d'Esquerra treballa en la campanya de Barack Obama i ella aprofita per enviar-li correus amb suggeriments i consells polítics. Que el... el que més li sorprèn a l'actriu, que té 23 anys, no oblidem, és que amb la feinada que té Obama, d'anar cap aquí, cap allà, i de míting a míting, tingui temps de respondre-li als seus emails. Com diria la meva àvia, tira més dos. Mm. Per cert, Marta, un petit comentari. Estem veient aquí les fotos d'Aqueline O'Riff i la seva xicota fent tobles a la platja. Mm. Hi ha un petit problema, que hi ha una, uns... Uh, saps aquells quadrets que posen per... Ah. Sí, però doncs quadrets. Però si et fixes bé, tu ho netejaran, fixa-te bé, aquí en un riff... A veure, s'hi veu coses estranyes sota el banyador. Sí, sota el banyador es veu una protuberància que surt, eh? Jo, més que el tamany dels pits d'ella, eh, Déu-n'hi-do, el tamany d'ell de, de, de paquet, eh? De parar, Paquet tu. important, eh? Bé, doncs, mirarem bé. de trobar fotos de la China Chow que no estiguin censurades. censurades. Bé, Marta, pots continuar, eh? I... Que s'havia dit, um, continuant amb aquesta notícia, que Scarlett Johansson mm. estava culadeta per Barack Obama. Mm. Molt bé. Mm, que no sigui una Marilyn Monroe. Ai. Perquè si en Barack Obama és un Kennedy, mm, Scarlett Johansson... En fi... Bueno, Happy Birthday, no, Mr. President? Happy Birthday. I acabo amb una mala notícia, sí. perquè ha mort restant Winston, el uh -huh. monstre dels efectes especials. Winston ha mort a Los Angeles a 62 anys, víctima d'un càncer. Era un dels especialistes en efectes visuals i maquillatge més reconeguts de Hollywood i havia treballat a títols com els Aliens, Terminator 2, Jurassic Park o Depredador. Uh -huh. uh, Predator, no? Eh? Sí, Predator, sí, sí. I més recentment a Iron Man, i no sé si m'havia... Starman? Starman, és veritat, de I Carpenter, Starman. també. A més, mm. era col·laborador de Tim Burton amb qui va treballar Eduardo Manos Tijeras, Batman Returns i Big Fish. I uh, bé, només dir que Winston havia guanyat 4 Òscars, tenia 10 nominacions i els Òscars són per Aliens, Parque Jurásico i Termina y Tortos. Doncs una autèntica pena que ens hagi deixat estar en Winston. I ja he acabat. Molt bé, Marta, doncs ens retrobem la setmana que ve. N'has Molt fet bé. molta via, una eh? Se m'ha Sí, és es que la buena i sí, breves, dos veces, bueno. No, Va, no cal que fem 2 hores i mitja de xafarderies, tampoc. <ríe> no, des, després quan ho faig en l'especial les dels Oscars, mai acabo. Ja, ja, és el que passa. Molt bé, Marta, fins la setmana que ve. Sí, Bona nit. setmana que ve. Adéu, una abraçada. Adéu. Nosaltres anem a la tele ràpidament. Sèries en obert als 40 minuts. Doncs així comença Californication, el primer capítol, quan David Duchovny entra en una església i una monja li demana per fer-li una mamada, no? És, aquest és l'inici de, de la sèrie i a partir d'aquí, escolta, és una declaració d'intencions d'acabar de a la sèrie. Bé, en fi, uh, uh, uh, voleu opinar sobre la sèrie? Què, què us sembla? A mi m'encanta, que, que ja l'he vista tota, de cabo a rabo. Mm -hmm, sobretot tot, tot de rabo, els, no? Tots els 12 capítols sí? i és una sèrie molt recomanable que sembla que promet una segona part, que és increïble que en Fox Mulder estigui així de bé la uh -huh. veritat, és que sí, sí, jo sí, no m'ho sí, esperava. Sí, sí. I a més a més el tio millora capítol a capítol i que heu de conèixer encara un munt de personatges espel·lusnants, sorprenents i que no us ho deixeu perdre, sobretot. No us ho deixeu perdre. Uh -huh. Perquè a més a més a mi el que m'encanta, el que més m'agrada d'aquesta sèrie segurament és que en 25 minuts han aconseguit fer una una sèrie dramàtica que normalment els 25 minuts són sí. per sèries de comèdia. Sí, sí. En canvi concentrar tot el que passa i totes les coses xungues que hi ha en aquella ciutat en 25 minuts estan molt i molt bé. I per cert, aquesta setmana es presenta Californication igual que la televisió americana, és a dir, un capítol de, de, de Californication i un altre de Wids, perquè es comença la segona temporada de Wids a 4 i per tant es produeix eh, doncs aquesta dualitat entre dues sèries que també s'emeten conjuntament al canal Showtime dels Estats Units. La veritat és que Wids he vist poc, Uh, no tinc temps però molt, és una molt sèrie molt recomanable que... eh? sí, sí, ho sé, ho sé. i no és, de, és la sèrie més vista del canal Showtime no dono la bas que és el que emet Dexter també que per cert Dexter que comença deu estar punt de tornar la ja. setmana que ve en lloc d'Entre Fantasmes que aquesta setmana s'ha emet el darrer capítol doncs, la setmana que ve el dimecres després de la semifinal de l'Eurocopa tindrem el primer capítol de Ja sí tu també que ets un fan de Californication sí què? A mi em molt, la vaig descobrir ja fa temps i em va molt, tant com les històries, com, com tot. Uh -huh. M'agrada molt. I a més que trenca el, el personatge de Malders i ho fa perfectament. Sí, sí, la veritat sí, és, que ja, està, és que sí. Està fantàstic el Duchovny en aquesta sèrie. I parlem una, un parell de notícies abans d'anar amb els còmics. Uh, tenim que Mujeres Desesperades, ja sabem que hi ha un salt de 5 uh, anys a partir de la temporada que ve, que per ser aquesta quarta temporada, que bona que és. Vull dir, el capítol aquest de famós de l'huracà és brutal, vull dir, és uh, espaluznant, que dius. La veritat és que he perdut la connexió amb aquesta sèrie ja fa un cert temps, eh? Doncs mira la um... quarta, està, està molt bé. En la cinquena temporada, que hi ha aquest salt de cinc anys, és clar què passa? Que han de buscar nous actors per al paper dels nens, els nens de la Linet, que és clar tindran un protagonisme important. El Parker eh, serà un nen de 14 anys, eh, serà un noi molt espavilat i aficionat a la tecnologia, i per tant estan buscant doncs, un actor nou, igual que també per la petita de família, la Penny, que, bueno, que tindrà nou anys i bé, que serà doncs, una nena de mulls blaus i rossa. I pels dos bessons també estan buscant doncs, actors que els interpretin. I en canvi també un altre dels sectors eh, juvenets, bueno, aquest serà un nen de 5 anys és per al fill de Mike i Susan que es dirà MJ Delfino, eh? Que és el que veurem en aquesta cinquena temporada. De Una la sèrie. pregunta calva, estan a un spoiler brutal o no? No, perquè ja està embarassada ja ah, a principi de la quarta temporada, val, val. és un gran spoiler. I per cert, la última cosa és que la sèrie més vista al 2007 a tot el món, al món mundial, és CSI amb 84 milions d'espectadors. La qual cosa només demostra que el món té molt mal gust. Bé, no sé, això és el, el, el teu criteri. CSI Las Vegas trobo que és esplèndid, eh? Està molt bé. No parlo de les altres. El que, parlo que de la, la de sèrie de Las Vegas. més vista del món Nois, és, és una sèrie... vera, no pot ser Dexter la més vista del món, no ens enganyem I si ha escrit un crimen, a quina uh, posició està? No sé, però en el seu moment jo hi està bastant amunt eh? Mujeres desesperades és entre cometes, la comèdia més vista en 68,5 milions d'espectadors a tot el món, i en quant a tel telenoveles, en 26 milions eh, la que és més vista, jo em pensava que ja no es feia és bellesa i poder, que es veu que sí que encara es fa, tu. Què dius ara? Sí, sí, sí. sí Impressiv. Sí. Molt bé, vinga, doncs preparats, anem pels còmics De danyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs t'he posat la sintonia de la sèrie d'animació de, de, de, de Hulk dels anys 90, eh? Doncs així començarem parlant de Hulk. I tant, doncs som -hi. Som-hi. L'altre dia em vas posar uns deures que és que portés la que, les que, segons la meva opinió, eren les 10 millors històries de la història de Hulk. A veure, tenim un petit problema. Jo no sóc un gran expert en Hook. Sóc un gran expert en Hulk de Peter David. Això cobreix 15 anys, com dèiem abans, uns 15 anys de la història del personatge. Uh -huh. Això sí que hi entenc un munt. Però del que va abans i del que va després de David, la veritat és que... O sigui, AD i DD, la cosa uh -huh. està més complicada. Però bé, aquí porta la meva selecció. En la posició número 10 hi ha Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto és una història que passa en un futur alternatiu en el que viatja eh, la massa on es troba ell mateix que ha sobreviscut a grans explosions nuclears, ha liquidat pràcticament tots els superherois i, reina, i regna com el Maestro. En el seu moment aquesta va ser una de les últimes històries que va publicar Peter David, però el personatge del maestro l'han recuperat moltes vegades, en teoria era una minissèrie de quatre capítols i s'acabava ja amb, la, amb el maestro que la l'apalmava. Però després de Peter David han anat recuperant el personatge i la veritat a mi, per mi un interès relatiu, però dibuixa George Pérez. Uh -huh. Per tant, una història de quatre números amb un Hulk intel·ligent guionitzat per Peter David i dibuixat per George Pérez, un dels millors dibuixants de còmics de la història, doncs es mereix entrar a la llista i tant. Què més? els dos volums de Joe Fixit que es poden trobar encara en castellàs es diuen Mr. Fixit és una època en què el Hulk es torna gris i sí. uh, passa, uh, perd una mica de força guanya intel·ligència sobretot guanya astúcia es torna una mica mm, un personatge una mica així malcarat, malparlat, una mica com un gàngster i es posa a fer de guarda d'un mafiós a Las Vegas la veritat que són històries molt diferents del que estem acostumats de Hulk Uh, a més a més ja no, ja no canvia i ja es fa més fort quan s'enfada sinó que els canvis es produeixen segons si és de dia o és de nit una mica el tema o allò mm. i la veritat és es que són històries molt curioses i on apareix per primera vegada el personatge de la Marlowe que s'acaba casant amb Rick Jones en els mm -hmm. còmics correcte recomanem moltíssim aquests dos volums perquè són igual de divertits amb un Hulk una mica menys passat de voltes però veure la massa fent de, de maton doncs té, té gràcia què més? en la vuitena posició tenim Hulk dentro del Pantheon que és l'aparició d'una mena de grup de superherois que estan basats en els personatges grecs. És una història que està molt i molt bé i dibuixa Déu aquí un. El que passa és que és una saga molt llarga, de 30-40 números. déu sí. nhi va, va ocupar anys. La recomanem també per als que tinguin ganes de veure aquesta història. Els Hulkbusters. Aquí ja ens separem de Peter David. És una història de John Byrne, que és una temporada que el Hulk estava separat de Bruce Banner... Uh -huh i eh, Bruce Banner va muntar una companyia per capturar la massa, perquè va dir que era massa perillós deixar-lo suelto. I els dos personatges estaven separats i ell ho intentava perseguir. La veritat és que és recomanable és un John Byrne quan encara no estava en plena decadència. Interessant. Comana. Què més? En la posició número 6 tenim el primer bobum d'Ultimates. Trobo que és una de les grans històries que s'han explicat de Hulk. A mi m'ha molt i a més uh -huh. a més surten els Ultimates, que estan molt bé, la trama gira al seu voltant, tot el que passa té molta lògica i són només tres números molt actuals, molt del segle XXI que podem recomanar sense vergonya. Sembla que el, la batalla que hi ha a Nova York entre Hulk i l'abobinació està basada molt en, en el Hulk arrasant Nova York de, dels Ultimates. Ah la veritat és que no m'estranyaria, és una cosa que haurem de veure. uh -huh. Uh, què més? En la posició número 5, un número especial que és la boda de Rick Jones, amb aparició del Diable, infinits de convidats superherois, i en la que Peter David, per primera vegada, uh, s'autoretrata fent de personatge uh, que és el capellà que està a punt de casar Rick Jones i la Marvel. Marlowe. És que és un número molt xulo i molt ben fet. En el número 4 tenim l'Encrucijada de l'Infinito. Aquesta posició tampoc l'ocupa Peter David. És uns números molt antics, en el que el doctor Extranyo, que és el mestre de les arts místiques de Marvel, per evitar que Hulk segueix causant problemes, l'envia a una mena de portal interdimensional on es creua amb diverses dimensions i cada una porta a un univers diferent, on Hulk intenta o sigui, buscar un espai on Hulk no sigui perillós. Una mica el que van fer els Illuminati... Sí, el que han fet ara en Plan Hulk... Ah, exacte, el han fet ara en planet l'entorn. Can, exacte, i cada, per dir-ho cada número explorava un univers diferent. La veritat és que eren històries bastant interessants i eren prou interessants com perquè els de 10 anys o 5, o 20 anys després, potser fins i tot, decideixin copiar-les. Mm -hmm. Perquè em el mateix concepte. Sí, el concepte és el mateix però el desenvolupament és molt diferent. Sí, perquè per començar aquell era un Hulk descerebrat, mm -hmm. que ara ja no ho és tant. Què més? En la posició eh, número 3 tenim... El retrobament de la Betty Rose. Betty Rose és la filla del general que la persegueix, és la, la mort de la seva vida. Uh -huh. Hi ha un número en què ella es pensa que en Hulk ha desaparegut per sempre i ell l'aconsegueix el trobar i ella s'ha fet monja però bé, deixa els hàbits ràpidament i se'n torna amb el Hulk. La veritat és que és un personatge que en Peter David guanya molta importància i quan desapareix definitivament, l'últim número que va fer Peter David de Hook matava la Betty Ross. Mm -hmm. Doncs la trama tota de Betty Ross, la veritat és que és una cosa que podem recomanar també tranquil·lament. En la posició número 2, una història que a mi em va encantar, que és el Hulk Factor X. Factor X la veritat és que és excel·lent, o sigui, són dues sèries que en aquell moment guionitzava Peter David i va dir, jo m'he l'alguiço, jo m'he l'alcòmod, jo em faig el crossover amb les meves sèries i hi va sortir una cosa excel·lent. Mm -hmm. O sigui, fins i podríem recomanar que comencessiu per aquí si voleu descobrir què és l'autèntic Peter David guionitzant i l'autèntic 10Q1 dibuixant, que és una autèntica màquina que està ara molt desaparegut i són només tres números, no cal que coneixeu res abans, no cal que coneixeu res després, és igual agafeu això i, bueno, és que flipareu. Jo els trobo absolutament genials. I en la primera posició tenim el Hulk del 368 al 377 de Peter David. I d'aquí un que aquí l'han publicat amb nou números que és la meitat de Hook i la meitat d'Iron Mann. El recomanem perquè si us agafeu l'edició espanyola, els números d'Ironman són impressionants però impressionants, amb, amb un dibuixant que es diu John Romita Jr. i John Byrne al guió, o si sigui un tàndem excepcional i aleshores teniu el Hulk de Peter David i Dale Q, un altre tàndem excepcional, la veritat és que eh, fins i tot si en diguéssim de la, totes les col·leccions que tens a casa seleccionen 10, aquesta, aquests 9 números i serien pràcticament segur Uh -huh. i fins aquí les nostres recomanacions ja veieu, molt de material de Peter David la majoria es pot aconseguir encara molt fàcilment i consultant tres o quatre coses us posareu ràpidament al dia per la pel·lícula uh -huh. molt bé, tenim temps per alguna notícia més ah, si sí, ens queda res, un minutet per tant... un minutet? doncs sí. així es una notícia ràpida Toc McFarlane torna a Spawn Ui, jo no sé si és una gran notícia o una desgràcia. La veritat és que ha passat bastant desapercebuda la notícia. Serà perquè ja a ningú l'importa que Jo crec que a ningú, ningú l'interessa, sí. El número 185 d'Spawn, jo, la veritat és que vaig deixar la sèrie en el número 100 exacte. <ríe> jo no la vaig ni, ni fer directament. Jo la vaig fer, tinc un totxo de 100 Spawns allà casa espectacular ara I, que ve a Sant Joan <laughs> no, que el paper satinat no crema bé i a més a més torna amb Wills Portaccio, un, un dels altres que se'n van a imatge i amb més pena mm. que Gloria va fer wetworks o no sé què i no va tenir cap interès. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí la setmana que ve molt més uh, i per acomiadar-nos al programa ens acomiadarem en Hulk i ens acomiadarem amb la sintonia de la sèrie de televisió del 170 que protagonitzava Bill Bixby. Ara, en fins aquí 15 dies. fins aquí 15 dies. Tu, Jacint, fins la setmana que ve. Ens veiem. Mm. Jo mateix, l'Ignàs Girbat, també m'acomiada a tots vosaltres fins la propera setmana. Bona nit, ningú no és perfecta.